Cum dorește un cerbi zvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și -mi vărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțimire ale unor mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te măhnești, suflete, și gemi în lăuntul meu? nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda El este mântuirea mea Și Dumnezeul meu Mi este mâhnit sufletul în mine Dumnezeule De aceea la tine mă gândesc Din țara Iordanului Din Hermon și din muntele miț tear. Un val cheamă al val La vuietul căderii Apelor tale Toate talazurile și valurile tale Trec peste mine Ziua Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam o în rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea, zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vreoșmașului? Dacă mi se sfarmă oasele cu sabia când îmi băba jocoresc dușmanii mei, și-mi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete și gemi înăuntul meu? nădăjdește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Făm dreptate, Dumnezeule! Apă era pricina împotriva unui neam nemilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă crotește, Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vreoșmașului? Timite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu.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 Am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri, ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare, ca să-i întinți pe ei. și nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci deapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Dumnezeule, Tu ești împăratul meu, poruncește izbăvirea lui Iacov. Cu Tine dobăram pe vrăjmașii noștri, cu numele Tău zdrobim pe potivnicii noștri, căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa, ci Tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri și dai de rușine pe cei ce ne urăsc. Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu și pururea slăvim numele Tău. Însă Tu ne lepezi, ne acoperi de rușine. Nu mai ieși cu oștierile noastre. Ne faci să dăm dosul înaintea vreșmașului, și cei ce ne urăsc ridică luate de la noi. Ne dai ca pe niște oi de mâncat și ne risipești pinte neamuri. Vinți pe poporul Tău pe nimic, și nu-l cotești de mare preț. Ne faci de o cară vecinilor noștri, de bagiocoră și de râsul celor ce ne înconjoară. Ne faci de pomină pinte neamuri și picină de clătinare din cap peinte popoare. O cară mea este totdeauna înaintea mea și rușinea mea acoperă fața la glasul celui ce mai bagiocorește și mă ocorește la vederea rășmașului și răzbunătorului. Toate acestea ni se întâmplă fără ca noi să te fi uitat, fără să fi călcat legământul tău. Da, inima nu ni s-a abătut, pașii nu ni s-au depărtat de la cărarea ta. Ca să ne zdrobești în locuința șacalilor și să ne acoperi cu umbra morții, dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre un Dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta... El care cunoaște tainele inimii. Însă din picina ta suntem jungheați în toate zilele. Suntem piviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Trezește-te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezește-te! Nu ne lepăda pe vecie. Pentru ce ți-a scuns fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și apăsarea noastră? Căci sufletul ne este doborât în țără în Trupul nostru este lipit de pământ. Scoală-te ca să ne ajuți! Izbăvește-ne pentru bunătatea ta! Cuvinte pline de farme când clocotesc în inima și zic: Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul, capana unui scriitor riscosit, să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni! Harul este turnat pe buzele tale! De aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic vitează, încingeți sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, fibiruitor, sueten carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și nepihănirea, și de data ta să strălucească pe nispărv minunate. Săgețile tale sunt ascuțite. Sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrășmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Pun un undelem de bucurie, mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirnă, aloe și casiați umplu de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești, de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde. Minte prea tale sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Și atunci, împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinările tale. Și fica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu dar ca să capete bunăvoința ta. Fata împăratului este plină de strălucire, înăuntru casa împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cu sute la gherghef și urmată de fete, însățitoarele ei care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi, îi vei pune domni în toată țara. Din neam în neam îți voi pomeni numele. De aceea, în veci de veci, te vor lăuda popoarele. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și chiar dacă s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și-ar spumega valurile mării și s-ar ridicat până acolo de să se cutremure munții. Este un rău al cărui izvoare un cetatea lui Dumnezeu. Sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină. Însă glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu, Eu stăpânesc peste neamă. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Bateți din palme toate popoarele. Înălțații lui Dumnezeu strigăte te de bucurie. Căci Domnul cel prea înalt este înfricoșător. El este împărat mare peste tot pământul. El ne supune popoarele. El pune neamurile sub picioarele noastre. El ne alege moștenirea, slava lui Iacov, pe care îl iubește. Dumnezeu urcă în mijlocul strigătelor de biruință. Dumnezeu înaintează în sunetul trâmbiței. Cântați lui Dumnezeu! Cântați! Cântați împăratului nostru! Cântați! Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Cântați o cântare înțeleaptă! Dumnezeu împărățește peste popoare. Dumnezeu șade pe tronul său de domnie cel sfânt. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam, căci ai lui Dumnezeu sunt împărații pământului. El este mai înalt și mai pe sus de orice. Mare este Domnul și lăudată de toți în cetatea Dumnezeului nostru pe muntele lui cel sfânt. Frumoasă înălțime! Bucuria întregului pământ este muntele Sionului, în parte de miază noapte este cetatea marelui împărat. Dumnezeu, în palatele lui, este cunoscut ca un turn de scăpare. Căci iată că împărații se adunaseră, doar au trecut împreună, au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă. I-a apucat un tremur acolo ca durerea unei femei la naștere au fost alungați de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit, care sfârmă corăbile din Tarsis. În tocmai cum auzisem, spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului Oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru, Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie. Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul templului Tău. Ca și numele Tău, Dumnezeule, și lauda ta răsună până la marginile pământului. Dreapta ta este plină de îndurare. Se bucură muntele Sionului și se înveselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale. Străbate Sionul și ocoliți-l, numărați turmele, priviți-i întăritura și cercetați palatele ca să povestiți generațiilor viitoare. Iată! Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte. Ascultați lucrul acesta, toate popoarele. Luați aminte, toți locuitorii lumii, mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. Eu îmi plec urechea la pildă. Voi dezvălui taina ei în sunetul harpei. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiurea în dușmanilor mei? Ei se încrede în avuțiile lor și se mândresc cu bogăția lor cea mare. Însă nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să îi dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă Că nu se va face niciodată. Nu vor trăi veșnic. Nu pot să nu vadă mormântul. Da, îl vor vedea. Căci înțelepții mor. Nebunul și prostul deopotrivă pier și lasă altora bogățiile lor. Ei și închipuie că veșnicele vor fi casele, că locuințele lor vor dănui din generație în generație. Ei care dau numele lor unor teritorii întinse." Însă omul pus în cinste nu dăinuiește, ci este ca animalele care sunt tăiate. Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere, precum și cei care îi urmează, cărora le plac cuvintele lor. Sunt duși ca o turmă în locuința morților. Îi paște moartea și în curând oamenii nepihăniți îi calcă în picioare. Îi se duce frumusețea și locuința morților le este locașul. Însă mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. Nu te teme când se îmbogățește cineva și când îi se înmulțesc visteriile casei, căci nu ia nimic cu el când moare. Visteriile lui nu se coboară după el să se tot creadă omul fericit în viață, să se tot laude cu bucuriile pe care și le face, căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va vedea lumina niciodată, omul pus în cinste și fără pricepere este ca animalele de pe care le tai. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfințitul lui, din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre cer sus și spre pământ ca să judece poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei, care au făcut legământ cu mine prin jerfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel care judecă. Ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Ascultă, Izraele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jerfele tale te mustru. Căci arderile tale de tot sunt totdeauna înaintea mea. Nu voi lua taurii din casa ta, nici țapii din staulele tale, Căci ale mele sunt toate animalele păduirilor, toate fierele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările din munți și tot ce mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție? Că cea mea este lumea și tot ce cupin de ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Adui ca jerfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlineșteți jurămintele făcute celui prea înalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu îi zice însă celui rău. Și tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu desfrânații, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vliclenii. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, îl bârfești pe fiul mamei tale? Iată ce ai făcut și eu am tăcut." Te ai că eu sunt ca tine, însă te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luat seama, dar voi care îl uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jerfă, acela mă onorează. Și celui care veghează asupra căi lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Că ce-mi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă neîncetat înaintea mea. Împotiva în ta, numai împotiva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a conceput mama mea. Însă tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în meu. Curăță-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Nu mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarceți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei care le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, scapă-mă de vina sângelui versat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschidem buzele. Și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi vrut gerfe, ți-aș fi adus. Însă ție nu-ți plac arderile de tot. Jerfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu dispețuiști o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jerfe ale nepihănirii, ardă de tot și jerfe întregi, atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorle? Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci. Limba ta nu născocește decât răutate, ca un briceascuțit, viclean ce ești. Tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. Tu iubești numai cuvinte nimicitoare, limbă înșelătoare. De aceea și Dumnezeu te va dobără pentru totdeauna. Te va apuca și te va ridica din cortul tău și te va dezrădăcina din pământul celor vii. Cei neprihăniți vor vedea lucrul acesta, se vor teme și vor răde de el, zicând Iată-l pe omul care nu-L lua ca ocrotitori pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile Lui, cele mari, și se baza pe răutatea Lui. Însă eu sunt în casa Lui Dumnezeu, ca un măslin verde. Mă încred în bunătatea Lui Dumnezeu, în veci de veci. Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat și în fața copiilor tăi voi nădăjdui numele Tău, căci este binevoitor. Nebunul zice în inima lui, Nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii. Au săvârșit fără de legi urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să îl caute pe Dumnezeu. Însă toți s-au rătăcit, toți s-au stricat. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut oare mintea cei care comit nelegiuirea, încât îl mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu-l cheamă pe Dumnezeu? Atunci vor tremura de frică, fără să fie vreun motiv de spaimă. Dumnezeu va resipi oasele celor ce nevălesc vălesc împotriva ta. Îi vei face de rușine că și Dumnezeu i-a lepădat. O. cine va face să pornească din Sion salvarea lui Israel? Când îi va aduce Dumnezeu înapoi pe pizonierii de război ai poporului său? Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Scăpăm, Dumnezeule, prin numele tău. Și fă dreptate prin puterea ta. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule. Ia aminte la cuvintele gurii mele, căci niște străini s-au sculat împotriva mea. Niște oameni asupitori vor să-mi ia viața. Ei nu se gândesc la Dumnezeu. Da, Dumnezeu este ajutorul meu. Domnul este sprijinul sufletului meu. Răul se va întoarce asupra dușmanilor mei. Nimicește-i în credincioșia Ta. Atunci îți voi aduce jerfe de bunăvoie. Voi lăuda numele Tău, Doamne, căci este binevoitor. Căci El mă scapă din toate necazurile. Și cu ochii mei îmi văd împlinită dorința cu privire la dușmanii mei. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspunde-mi. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ din picina zarvei dușmanului și din picina asupriri celui rău. Căci ei aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie. Îmi inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă cuprind fiorii. Eu zic, o, dacă aș avea aripile porumbelului, Aș bâra și aș găsi undeva o dihnă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în grapă la un adăpost de, de vântul acesta năpraznic și de furtuna aceasta. nimicește Doamne, în partele limbile, căci încetate văd violență și certuri. Zi și noapte ei dau o col pe ziduri. Nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei." Răutatea este în mijlocul ei și viclenia și înșelătoria nu lipsesc din piețele ei. Nu un dușman mă bagiocorește, căci aș suferi. Nu dușmanul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Să vină moartea peste ei și să se coboare de vii în locuința morților, căci răutatea este în locuința lor, în inima lor. Însă eu strig către Dumnezeu, și Domnul mă va scăpa, seara, dimineața și la amiază, oftez și gem, și el va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și îmi va aduce pacea. Căci mulți sunt împotriva mea. Dumnezeu va auzi și va smeri. El, care din veșnicie stă pe tronul său. Căci în ei nu este nicio de schimbare și nu se tem de Dumnezeu. Ei pun mâna pe cei care trăiau în pace cu ei și își calcă legământul. Gura lor este dulce ca smântână, însă în inimă poartă războiul." Cuvintele lor sunt mai alunecoase decât un de lemnul, însă când iesi din gură, sunt niște săbi. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Și tu, Dumnezeule, îi vei coborâ în adâncul mormântului. Oamenii se setoși de sânge și de înșilăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în tine. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua am fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc dușmanii mei. Sunt mulți și se răzbuiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu. Cu cuvântul lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei îmi răstălmă acest cuvintele și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii, pentru că vor să-mi ia viața. Ei speră să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele. Dumnezeule. În mânia ta Tu numeri pașii vieții mele de pribeag Punem lacrimile în burduful tău Nu sunt ele scrise în cartea ta? Dușmanii mei dau înapoi în ziua când te strig Știu că Dumnezeu este de partea mea Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu Cu cuvântul Lui Da, mă voi lăuda cu Domnul Cu cuvântul Lui Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc promisiunile pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire. Căci mi-ai salvat sufletul de la moarte. Mi-ai ferit picioarele de cădere. Ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către cel prea înalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine. El îmi va trimite salvare din cer, în timp ce asupăritorul meu e gata să mă înghită. Da, Dumnezeu își va timete bunătatea și șoșia. Sufletul meu este între niște lei. Stau culcat în mijlocul unor oameni care vară flăcări. În mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți și a căror limbă este o sabie ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul, să se întindă slava ta. Ei întinseseră un lat sub pașii mei, Sufletul mi se încovoia și îmi săpaseră o groapă înainte. Însă ei au căzut în ea. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, treziți-vă, lire și harpă. Mă voi trezi în zori de zi. Te voi lauda pinte popoare, Doamne. Te voi cânta printre neamuri, Căci bunătatea ta ajunge până la ceruri, Și credincioșia ta până la noi. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, Peste tot pământul, Să se întindă slava ta. Oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire, Fii ai oamenilor? Din potrivă, în inimă, Născociți nedreptăți. În țară puneți în cumpănă violența mâinilor voastre. Cei răi sunt corupți încă din pântecele mamei lor. și se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Au o travă, ca o travă a unui șarpe, ca o travă a unei aspide de surde, care și-a urechea, care n-au de glasul vrașitorilor, glasul fermecătorilor. Celor mai escusiți. Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură. Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei. Să se risipească în tocmai ca niște ape care se scurg. Săgețile pe care le aruncă ei, să fie niște săgeți tocite. Să piară ca un melc care se topește umblând. Să nu vadă soarele ca stârpitura unei femei. Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin verde sau uscat, îl va lua vârtejul. Cel drept se va bucura la vederea răzbunării, își va scălda picioarele în sângele celor răi. Și atunci oamenii vor zice, da, este o răsplată pentru cel nepihănit. Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ. Dumnezeule, scapă-mă de dușmanii mei. Ocrotește-mă de cei care se ridică împotriva mea. scapă mă de făcători. scapă-mă de oamenii sătui de sânge. Căci, iată că stau la pândă să-mi ia viața. Niște oameni porniți la rău, urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne! Cu toată nevinovăția mea, ei aleargă, se pregătesc. Trezește-te! E și înaintea mea și privește. Doamne, Dumnezeul Oștilor, Dumnezeul lui Israel, scuală-te ca să pedepsești toate popoarele. N-avea milă de niciunul din acești vânzători nelegiuiti. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau o cetății. Da, din gura lor țiște răul, pe buzele lor sunt săbi, că zic, Cine aude? Însă Tu, Doamne, râzi de ei. Îți bați joc de toate popoarele. Oricare l ar fi puterea, eu în Tine îmi pun nădejdea, căci Dumnezeu este scăparea mea. Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi iese înainte. Dumnezeu mă face să îmi văd împlinită dorința față de cei care mă pregonesc. Nu-i ucide, ca să nu uite lucrul acesta poporul meu, ci fă să pribegească prin puterea ta și doboare Doamne, scutul nostru. Gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze. Să se prindă în însăși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni. Nimicește-i în mânia ta, prăpădește-i, ca să nu mai fie. Făi să știe că împărățește Dumnezeu peste Iacov până la marginile pământului. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății. un în și încolo după hrană și petrec noaptea nesătui. Însă eu voi cânta puterea ta. dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta. Căci tu ești un turn de scăpare pentru mine. Un loc de adăpost în ziua cazului meu. O, tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu, este prea bun. Este turnul meu de scăpare. Dumnezeule, ne-ai abandonat, ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat. Ridică-te iarăși. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat. Închide-i spărturile, căci se clatină. Ai făcut poporul tău să treacă prin mari greutăți. Ne-ai cu un vin care ne-a amețit. Ai dat celor care se tem de tine un steag, ca să-l înalțe spre biruința adevărului. Pentru ca prea iubiții tăi să fie salvați. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a zis în sfințenia lui, Voi și biruitor, voi împărății Sihemul și voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iar Iuda, șceptrul meu. Moab este ligianul în care mă spăl, peste Edom îmi arunc încălțămintea. Țara filisteină străie de bucurie din cauza mea. Cine mă va duce în cetatea fortificată? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și nu mai ești, Dumnezeule, coștirile noastre? Dă-ne ajutor ca să scăpăm din acaz, căci ajutorul omului este zădarmic. Cu Dumnezeu vom face lucruri mari și El îi va zdrobi pe dușmanii noștri. Ascultă, Dumnezeule, strigatele mele. Ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine, cu inima măhnită, și zic: Dumă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine, căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva dușmanului. Aș vrea să locuiesc pentru totdeauna în cortul tău. Să alerg la adăpostul aripilor tale, căci tu, Dumnezeule, îmi asculți jurămintele. Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău. Tu adaugi zile la zilele împăratului. Lungească-i peste generații. Întotdeauna să rămână el pe tron, înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătate și credincioșia ta să vegheze asupra Lui. Atunci voi cânta neîncetat numele Tău și zi de zi îmi voi împlini jurămintele. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu. Turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Până când veți mai ataca un om? Până când veți căuta cu toții să-l dobărâți ca pe un zid gata să cadă? Ca pe un gard gata să se prăbușească? Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui. Le place minciuna, cu gura binecuvântează, însă cu inima blesteamă. Da, suflete, încrede în Dumnezeu, căci de la el îmi vine nădejdea. Da. El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și onoarea mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în el. vârsați vă inimile înaintea lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Da. O nimica sunt fiii omului Minciuna sunt fii oamenilor Puși în cumpănă, Toți împreună ar fi mai ușor decât o suflare Nu vă încredeți în asuprire Și nu vă puneți nădejdea darnică în jefuire Când crezi bogățiile Nu vă lipiți inima de ele Odată a vorbit Dumnezeu De două ori am auzit că Puterea este a lui Dumnezeu A ta, Doamne este și bunătatea, căci tu îi răsplătești fiecarea după faptele lui. Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut, îmi însetează sufletul după tine, îmi tângește trupul după tine, într-un pământ ster, puscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slavă, Prin că bunătatea ta prețuiește mai multe decât viața. De aceea, buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, însă toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul, cade niște bucate grase și miezoase, și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când îmi aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul privegirilor nopții. Căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine. Dreapta ta mă sprijinește. Însă cei care caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului. Vor fi dați pradă sabii. Vor fi pradă șacalilor. Însă împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el. Se va lăuda, căci va închide gura mincinoșilor. Ascultăm -mi glasul, Dumnezeule, când gem. ocrotește în viața împotriva vrășmașului de care mă tem. Păzește-mă de unăltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Ei își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți. Ca să tragă în ascunsă asupra celui nevinovat. Trag asupra lui, pe neașteptate, fără nicio frică. Ei se îmbărbătează în răutatea lor, să sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic, cine ne va vedea? Pun la cale nelegiuiri și zic, iată-ne gata, planul este făcut. O prăpastie este înăuntru și în inima fiecăruia. Însă Dumnezeu aruncă săgeți în potiva lor. Deodată, iată, i loviți. Limba lor le-a păcinuit căderea și toți cei care îi văd clatină din cap. Toți oamenii sunt cuprinși de fică și mărturisesc. Iată ce a făcut Dumnezeu și îi recunosc că aceasta este lucrarea lui. Cel drept se bucură în Domnul și în el își caută scăparea. Toți cei cu inima dreaptă se laudă că sunt fericiți. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în sion și împlinite vor fi jurămintele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc în nelegiuirile, însă tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeule, Salvatorul nostru. Nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarvă popoarelor. Cei care locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și dai belșug. Îl umpli de bogății... Și de râuri, dumnezești pline cu apă. Tu le dai greu, Pe care iată cum îl faci să rădească. Îi uzi brazdele, Îi fărâmbul gării, Îl înmoi cu ploia, și cu binecuvântezi răsadul. Înculunezi anul cu bunătățile tale Și pașii tăi varsă belșugul, câmpiile pustiei, Sună adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi și voiile se îmbracă cu greu. Toate strigă de bucurie și cântă. înălțați lui Dumnezeu, strigă de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui său, măriți slava lui prin laudele voastre ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșătoare sunt lucrările tale, din cauza mărimii puterii tale, dușmanii tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea ta și cântă în cinstea ta, cântă numele tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu, ce înfricoșător este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. El a prefăcut mare în pământ uscat și reul a fost trecut cu piciorul. Atunci ne-am bucurat în el. El stăpânește veșnic, prin puterea lui. Ochii lui urmăresc popoarele, ca cei răzvrătiți să nu se mai ridice în potiva lui. Binecuvântați-l, popoare, pe Dumnezeul nostru. Faceți să răsune lauda lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să se seclatine piciorul. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule. Ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. Ne-ai adus în laț și ne-ai pus o grea povoară pe coapse. Ne-ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre. Am trecut prin foc și prin apă. Însă Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. De aceea voi merge în casa ta cu arderă de tot. Îmi voi împlini jurămintele făcute ție, juraminte care mi-au ieșit de pe buze, pe care mi a rostit gura când eram la strâmbturare. Îți voi aduce oi grase ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor. Voi îi oi împreună cu țapi. Veniți să ascultați toți cei care vă temeți de Dumnezeu, și voi istoriți ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea. Și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri înălgiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Însă Dumnezeu m-a ascultat. A luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea, și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Să facă să lumineze peste noi fața Lui. Ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate popoarele mântuirea Ta. Te laudă popoarele, Dumnezeule. Toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc, căci tu judeci popoarele cu nepărținire și conduci neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele, Dumnezeule, Dumnezeul nostru ne binecuvântează. Dumnezeu ne binecuvântează și toate marginile pământului se tem de el. Dumnezeu se ridică. Dușmanii lui se risipesc și dușmanii lui fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești tu. Cum se topește ceara la foc, așa pierci răi dinaintea lui Dumnezeu. însă cei neferiți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Cântați-lui Dumnezeu, lăudați numele Lui. Faceți drum Celui care înaintează prin Câmpi. Domnul este numele Lui. Bucurați-vă înaintea Lui. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu care locuiește în locașul Lui, cel Sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El îi eliberează pe prizonierii de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Dumnezeule, când ai ieșit tu în fruntea poporului și când mergeai în pustie, s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinae dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, și-ai întărit moștenirea ta sluită de puteri. Poporul tău și-a așezat locuința în țara, pe care, prin bunătatea ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociți. Un cuvânt spune, Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Împărații o Fug! Fug! și cea care rămâne acasă împarte prada. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Când i-a împrăștiat cel puternic pe părație din țară, parcă ningea în Salmon, munții lui Dumnezeu, munții basanului, munții cu multe piscuri, munții basanului. Pentru ce? Munții cu multe piscuri, priviți cu invidie muntele pe care le-a ales Dumnezeu ca locaș împărătesc, cu toate acestea Domnul va locui în el în veci. Carele Domnului se numără cu douăzeci de mii, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în locașul lui cel preasfânt. te Tei suit pe înălțime. Ai luat prizonieri, ai luat în dar oameni. Cei răzvătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Dumnezeu, mântuirea noastră. Domnul este pentru noi Dumnezeul izbăvirii și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Da, Dumnezeu va zdrobi capul dușmanilor Lui. Creștetul capului celor care trăiesc în păcat. Domnul zice, îi voi aduce înapoi din basan, îi voi aduce înapoi din adâncul mării, ca să-ți cufunzi piciorul în sânge și limba câinilor tăi să-și primească partea din dușmanii tăi. Ei văd intrarea ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, împăratului meu, în locașul cel sfânt. În frunte merg cântăreții, apoi cei care cântă din instrumente, în mijlocul fetelor care sună din tamburine. Binecuvântați-L pe Dumnezeu în adunări. Binecuvântați-L pe Domnul cei care vă cobureți din Israel. Iată tânărul Benjamin care stăpânește peste ei, căpetenile lui Iuda și ceata lor. Căpetenile lui Zabulon, căpetenile lui Neftali, Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Întărește, Dumnezeule, ce-ai făcut pentru noi în templul tău. Împărații îți vor aduce daruri la Ierusalim. Înspământată fiară din trestii, ceată taurilor cu viței popoarilor, calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint. Resipește popoarele Cărere le place să se bată Cei care vin din Egipt Etiopia alergă cu mâinile întinse pe Dumnezeu Cântați-Lui Dumnezeu Împărațiile Pământului Și lăudați-L pe Domnul Cântați celui care călărește Pe cerurile cerurilor veșnice Iată că se de vocea Lui Glasul Lui cel puternic Dați slavă Lui Dumnezeu a cărei măreție este peste Israel, și a cărei putere este în ceruri. Ce înfricășător ești, Dumnezeule, din ocașul tău cel sfânt. Dumnezeul lui Israel dă poporului său tărie și mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în roi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpastie și nevălesc apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, Mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Cei care mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât perii capului meu. Ce puternici sunt cei care vor să mă piardă, cei care pe nedrept îmi sunt dușmani. Trebuie să dau înapoi ce am furat. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu-ți sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din cauza mea cei ce nădăjduiesc în Tine. Doamne, Dumnezeul oștirilor, să nu roșească de rușine din cauza mea cei ce Te caută, Dumnezeul lui Izrael. Căci pentru Tine port eu bagiocura și rușinea îmi acoperă fața m sunt un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fii, mamei mele. Căci râvna pentru casa ta mă mănâncă și bagiocorile care te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Plâng și postesc și ei și bagioc de mine. Mă cu sac și ei mă bagiocoresc. Cei care stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece. Însă eu către tine îmi înalți rugăciunea: Doamne, la vremea potrivită, în bunătatea ta cea mare, răspundem, Dumnezeule, și dăm ajutorul tău. Scoate-mă din noroi, ca să nu mă afund, să fiu izbăvit de dușmanii mei și din prăpastie. Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă înghită adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-ți privirile spre mine și nu ți ascunde fața de robul Tău, căci sunt în necaz. Grăbește-te și ascultă-mă. Apropie-te de sufletul meu și salvează-l. Scapă-mă din cauza dușmanilor mei. Tu știi ce dispreț, ce rușine și bagiocură mi se aduc. Toți potrivnicii mei sunt înaintea ta. Disprețul îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, însă degeaba. Aștept mângâitori și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și, când mi-e îmi dau să bea oțetă. Să li se preferă că masa într-o cursă și liniștea într-un laț. Să li se întunece ochii, să nu mai vadă și, clatinele, mereu cloapsele, va să zmânia peste ei și să-i atingă urgia ta aprinsă. Putie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor. Căci ei îl prigonesc pe cel lovit de tine, Te ovestesc suferințele celor răniți de tine. Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să nu aibă parte de îndurarea ta. Să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei drepți. Eu sunt înorocit și sufăr. Dumnezeule, ajutorul tău să mă ridice. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu. Prin cântări și prin laude îl voi mări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. nenorociți văd lucrul acesta și se bucură. Voi, care îl căutați pe Dumnezeu, veselă să vă fie inimă. Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci și nu îi socotește pe pizonierii lui de război. Să-l laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele. Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda. Ele vor fi locuite și luate în stăpânire. Cu urmașii robilor lui le vor moșteni. Și cei care iubesc numele lui vor locui în ele. Grăbește, Dumnezeule, să mă salvezi. Grăbește să mă ajuți, Doamne. Să rămână de rușine și înfruntați cei care vor să-mi ia viața. Să dea înapoi și să roșească cei care îmi doresc piirea. Să se întoarcă înapoi de rușine cei care zic, Aha! Aha! Toți cei care pe caută să se veselească și să se bucure în tine. Cei care iubesc mântuirea ta, să zică neîncetat, mărit să fie Dumnezeu! Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește-te să-mi ajuți, Dumnezeule! Tu ești ajutorul și salvatorul meu. Doamne, nu întârzia. În Tine, Doamne, îmi caut scăparea. Să nu rămân de rușine niciodată. Scapă-mă în dreptatea Ta și salvează-mă. Pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mi. Fii o stâncă de adăpost pentru mine. Unde se pot fugi totdeauna? Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu ești stânca și cetățuia mea. Eliberează-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor, Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule, în Tine mă încred, din tinerățea mea. Pe Tine mă sprijinesc, din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu, încă din pântecele mamei. Te tine te laud fără încetare. Pentru mulți am ajuns ca o minune, însă tu ești scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele tale și în fiecare zi să te preamărească. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții. Când mi se duc puterile, nu mă părăsi. Căci dușmanii mei vorbesc de mine și cei care îmi viața se sfătuiesc între ei, zicând, L-a părăsit Dumnezeu, urmăriți-L, puneți mâna pe El, căci nu-i nimeni care să-L scape. Dumnezeule, nu te depărta de mine. Dumnezeule, vino de grabă în ajutorul meu. Să rămână de rușine și nimiciți cei care vor să-mi ia viața. Să fie acoperiți de rușine și de disperiți cei care încaută pierzarea. Și eu voi nădăjdui totdeauna. Te voi lăuda tot mai mult. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și izbăvirea ta, căci nu-i cunosc marginile. Voi spune lucrările tale, cele puternice, Doamne, Dumnezeule. Voi aminti dreptatea ta și numai pe-a ta. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețe cărunde, ca să vestesc tăria Ta, generații de acum și puterea Ta generațiilor viitoare. Treptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai făcut lucruri mari. Dumnezeule, cine este ca tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, însă ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Înalțăm mi mărția mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou și te voi lăuda în sunet de liră, îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule. Te voi lăuda cu harpa, Sfântul lui Izrael. Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai răscumpărat. Și limba mea va vesti zi de zi dreptatea ta, căci cei ce caută pierzarea sunt rușinați și roșii de rușine. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea, ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului. Îi va scăpa pe copiii săracului și îl va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine. Când va fi soarele și cât se va arăta luna, din generație în generație. Va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele vieții lui va înflori cel drept și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginea pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea Lui și dușmanii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai insulilor vor plăti tribut, împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea Lui, toate popoarele îi vor sluji, căci El îl va salva pe săracul care strigă și pe nenorocitul care nu are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Ei va scăpa de asuprire și de violență și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și îi vor da aur din seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de greu în țară, până în vârful munților, și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui veșnic, cât soarele îi va ține numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții, și toate popoarele îl vor numi fericit, Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin. Amin.